Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 7-én, amikor az ibolyák és az afroditék ünneplik a népnapjukat. Ez itt a Magyar Rádió órája 5-től 6-ig, illetve Magyarországon éjjel 11-től éjfélig. Külön tiszteletem azoknak a hallgatóknak, akik fennmaradtak ezen a késői órán, hogy meghallgathassák a New Brunswicki Magyar Rádió adását, amit a Radgers Egyetem Rádió stúdiójából közvetítünk. Az internet segítségével a www.nyi COM, majd Ferde vonalak között WRSU címen. Itt helyben pedig a 88.7 FM rádióhullámoszon találhatnak meg bennünket. Akik most elszalasztják adásunkat, és később szeretnék meghallgatni, ha a technika kegyes hozzánk, előbb-utóbb megtalálhatják az archívumban a Facebook oldalunkon, amely a Radgesz Magyar Rádió címet viseli. Van e-mail címünk is, magyaróra.kukac.yahoo.com. A Magyar Adás szerkesztő műsorvezetője a Mára, Rozs Ildikó. Igen régen találkoztunk, akkor még a nyár elején tartottunk, és azóta meglepően nagy hőmérséklet különbségeket lehetett tapasztalni. Például, amikor New Jersey-ben 45 Celsius fok körül járt a hőmérséklet, otthon Magyarországon fedett uszodában tartották az táborokat a hűvös idő miatt. Most kezd jobbra fordulni az idő ott is, és reméljük, ad még lehetőséget a nyári tevékenységhez szórakozáshoz. A mai órában a következő programok szerepelnek. Események házunk tájáról, majd megemlékezem Liszt Ferencről, egy kicsit más kép. A természetes gyógymódokban a nyár gyümölcsök kerülnek asztalunkra alma mosolygóalma, barack. Majd gallamikros sziporkáin edzhetjük rekeszizmunkat, derülhetünk, és a műsor végén körülbelül 5 óra 45-kor a gyerekeket hívjuk a készülékekhez. Persze a felnőttek is maradhatnak, sok zene lesz, és verseket is hallhatunk. Most hallgassunk zenét, az illés együttes Little Richard száma következik, ne ragadjunk a székekhez, nyugodtan táncra perdélhetünk a készülékek mellett. Ez persze azokra nem vonatkozik, akik kocsiban ülnek. Mirek tájáról kaptunk egy levelet, felolvasom. Kedves barátaink, örömmel jelezzük, hogy idén nyáron ismét megrendezzük az Amerikai Magyar Kollégium Nyári Egyetemét New Brunswick, New Jersey-ben 2011. augusztus 21 -e és 23-a -e között. A nyári egyetem változatos témája előadásokkal várja hallgatóit. Szó lesz nemzetpolitikáról, a magyar iskolák helyzetéről, a néprajzi csoportokról, a most 200 éves Liszt Ferenc munkásságáról, a természetbarát energiaforrások hasznosításáról, stb. Megemlékezünk nemrég elhuny barátunkról, dr. Nagy Károlyról, a kiváló amerikai magyar hazafiról és pedagógusról. Szokás szerint esténként közösen megtekintünk egy-egy magyar filmet. Tehát kérjük, jegyezt fel a naptárodba a nyári egyetem időpontját 2011. augusztus 21. 23-a amerikai-magyar kollégium az aláírás itt szólt a levél. Egy másik hír, a Lindeni kerekasztal Társaság Pikniket rendez 2011. augusztus 21-én vasárnap délután 2 óra kezdettel. el. Lesz sütés és finom sütemények. A zenét cigányóska szolgáltatja. Jelentkezni lehet a 908-as körzetszám 241 5012 vagy a 848 702 1208-as telefonszámon. Esik vagy süt, a rendezvényt megtartják. És most térjünk át első témánkhoz. Egyre inkább közeledünk az évnek annak a szakaszához, amikor Liszt ferenc születésnapja lesz a 200 az azaz október 22-éhez, és bizonyára egyre többet fogunk beszélni, hallani róla. Úgy szoktuk mondani, hogy még a Csapból is az folyik. Most a Csapból is liszt folyik majd. Kezdjük el mi is, és hallgassunk meg a Pater Noster című kórusművet. A kóró Lux fulgebit adja elő. Liszt Ferenc 200. születésnapjáról a múlt héten előadást is hallhattunk itt New Brunswickban dr Benyik György professzortól. Az évfordulón én is beszélek róla kicsit, persze sokkal tömörebben és igazán a teljesség igénye nélkül. Mindenki nagy elismeréssel nyilatkozik a Zeneszerzőről most én Amellett, hogy tisztelem művészetének nagyságát, inkább a magánemberről szólok. Liszt Ferenc élete korán sem véletlenül foglalkoztatja az életrajzirok fantáziáját. Kalandos, eseménydús, valódi művész Csoda gyerekként indult és sikeres férfi lett. Szerelmi élete megbogtánkoztatta kortársakat, a birka számadó fiáért hercegnők rajongtak és omlottak karjaiba, szöktek meg férjeiktől, családjaiktól, gyakran más országokban bujkálva. Műveinek nagy részét zongorára komponálta. Zeneszerzőként hatalmas életművet hagyott maga mögött. A programzene lelkes támogatója volt. A programzeninek nevezzük az olyan hangszeres darabokat, amelyeknek történetük van, vagy képekhez kötöttek. Nagy tisztelője volt Berlioznak, aki ezt a stílust képviselte. A maradéktalan sikert a zongora zongoraművészi pályát felcserélte egy sokkal rögösebbel. Az új zene alkotójaként Lelkes propagálójaként, Wagner népszerűsítőjeként sok támadás, gúny és megvetés zúdult rá. Élete, csak úgy, mint zenéje, romantikus és fordulatos, szenvedélyes és a szélsőségek közt hullámzó. Rajongó vallásossága végül a reverenda felvételéhez vezetett, és közben narcisztikusan hiú volt, és az is maradt. Magyar hazafi, akinek Fonszerelme látványos gesztusokban merül ki. Öt nyelven beszél, de magyarul sohasem tanul meg, és nem érti a hazai viszonyokat, az ország politikai helyzetét. A legizgalmasabb, legforrongóbb az 1800-as évek derekán a politikus tud maradni, nem royalista, nem lojális, mégis tiszteli a rangot. Jobban mondva, tetszeleg a legfelső körök sugárzó imádatában. Közben országról, országra utazván, tájékozatlanságával magára haragítja az egymással ellenséges vagy éppen harcban álló uralkodóházakat, nemzeteket. A magyarokat megsérti a szabadságharc alatt tanúsított közönyével, az osztrákokat a magyar rabszódiák megkomponálásával, az orosz cárt a lengyelek iránt érzett rokon szemvével. Egyszerre mélyérzésű és léha. Életének mégis van vezérelve. Országok, politikai érdekszférák és társadalmi kasztok fölött álló az élet örömeit kereső szabad ember. Az egyik kolléganőm azt mondta róla, olyasfajta népszerűségnek örvendett a maga korában, mint ma egy rockstar, aki végül is a magasabb rendű értékekre függeszti a szemét, az örökké, hümpölygő és megújuló művészetre. Még nem volt 20 éves, amikor hangverser környújtjával már bejárta Európát. A hangversenyeinek tetemes bevételét gyakran jótékony célra ajánlotta fel. Az 1838-as Pesti árvízkatasztrófa károsultjait Bécsben rendezett hangversenyeinek jövedelmével támogatta. Később szívesen népszerűsítette és vezényelte kortársai műveit, valamint tanította a kontinens minden sarkából érkező pályakezdő muzikusokat és komponistákat. Liszt élete utolsó évtizedeit Weimar, Róma és Budapest között osztotta meg. A Budapesti Zeneakadémia első éveiben készséggel segítette a magyar zenekultúra újonnan kialakuló központját. Mindeközben a magyar népzenét összekeverte a cigányzenével, és sajnos ezen a néven terjesztette el a világban. Egy személyes tapasztalat az egyetemi éveim alatt egyik alkalommal igencsak leesett az állam, amikor a zenei könyvtár angol nyelvű zenei lexikonában a magyar népzene címszó alatt ezt találtam más néven cigányzene. Hát, ez is Liszt Ferenc nevéhez köthető. Liszt Ferenc, Doborjáni szülőházán, ami ma Ausztriában van, és a Reading nevet viseli. Viszont születéskor Sopron megyéhez tartozott. Ma két márványtábla található. Az egyiken magyar nyelven, a másikon németül az áll, hogy itt született Liszt Ferenc 1811. október 22-én. Mivel hogy a németek is magukinknak vallják, de érdekes, hogy olyan tanulmányokkal is találkozhatunk, amelyben az áll, hogy szlovák volt. A magyar emléktábla a leleplezésekor, amelyet a Soproni irodalmi és művészeti kör állított hódolata jelélő, 130 évvel ezelőtt, tehát 1881-ben maga Liszt Ferenc is jelen volt. Liszt Ferenc magyarnak tartotta magát, az egyik legjelentősebb bizonyíték az, hogy bár hosszú ideig élt Párizsban, Weimarban és Rómában, soha nem vette fel sem a francia, sem a német vagy az olasz állampolgárságot, és soha nem volt osztrák állampolgár sem. Utazásai során minden alkalommal magyar útlevelet használt. Továbbá Liszt gyermekei is magyar állampolgárok voltak apjuk után, és ehhez ragaszkodott. Lehetne még folytatni, de ennyi fért az időnkbe Liszt Ferencről. A zene után más témával folytatjuk. Hallgassuk meg Liszt Esdur Zongora versenyének első tételét Arthur Rubinstein és a Symphony of the Air zenekar előadásában. Természetes gyógymódok következnek a nyárvégi gyümölcsök hasznáról. Még javában itt a nyár, de azért érdemes előre gondolkodni. Frissíjünk fel gyümölcsökkel a nyár végén. Mielőtt beköszönt az ősz, érdemes szervezetünk ásványi anyag és vitamin készletét feltölteni a nyárvégi zöldségek gyümölcsök segítségével. Nézzük, miből válogathatunk. Véget ért a nyár. Nyári napsütés, úgy értem véget ér a nyár nem sokára, és a nyári napsütés és a pihenés időszaka kezdődik majd az óvoda, az iskola, a felnőttek pedig gőzerővel látnak neki újra a munkának. Míg lelkünk a nyaralás emlékeiből táplálkozhat, a hűvösebb hónapokban testünket is érdemes feltölteni az őszi időszak előtt. Válogassunk a nyár végi kínálatból, és együnk minél több zöldséget, gyümölcsöt szilva az egyik legjobb választás az őszi nassoláshoz. Fogyasztásával B és C vitaminhoz jutunk, de olyan fontos ásványi anyagokat is beviszünk a szervezetünkbe, mint a szív és érrendszer működését támogató kálium, a foszfor, a vas, a magnézium és a kalcium. Majd a szeptemberi hajrában kifejezetten érdemes naponta egy kevés szilvát elmajszolni, javítja az immunrendszer ellenálló képességét, serkenti az agyműködést, jó hatással van az idegrendszerre, magas rost tartalmánál fogva, pedig kitűnő salaktalanító. Széklekedés esetén a legjobb orvosság, ha égyomorra megeszünk pár szem friss vagy aszalt szilvát. Tisztító kóra szilvával. Emésztőrendszerünk, májunk és vesénk tisztítása érdekében érdemes párnapos szilvakúrát tartani. A szilva és az aszalt szilva ugyanis az egyik legjobb természetes méregtelenítő. A híjában található nagy mennyiségű cellulóznak köszönhetően serkenti a bélmozgást, így megszabadít az emésztőrendszerben lerakódott salakanyagoktól. A kúra alatt célszerű diétás étrendet követni, és az egyik főétkezés helyett 30-35-dek a szilvát fogyasztani. Ügyeljünk a folyadékbevitelre is, ígyünk legalább két és három liter ásványvizet, és gyógyteát, esetleg gyógyteát. Nézzük tovább, szóló, szőlő, mosolygó alma, csengőbarack, ugye ismerjük ezt a hármast, a szőlő, kiváló B- és C-vitamin de bővelkedik folyosabban, és biotinban is. Az ásványai anyagokból megtalálható benne a kálium, foszfor, kalcium nátrium, magnézium. Kitűnő hatással van egészségünkre. Idegerősítő, izomregeneráló, vértisztító, méregtelenítő, elősegíti a bélbetegségek gyógyulását. Mivel a szőlő jól tárolható, még télen is szerepelhet étrendünkben. tartalomban az alma sem marad le. Bővelkedik C és B vitaminokban, b tartalmaz vasat, magnéziumot, kalciumot. Jótékonyan hat az agyműködésre, tartalmánál fogva pedig hozzájárul a jó emésztéshez. Savas levének köszönhetően kifejezetten frissítő, üdítő hatású, jó hatással van az emésztésre és a bélflórára, méregtelenítő és tisztító hatású. Tehát erről már beszéltünk pár hónappal ezelőtt. Gyógyító hatása már régóta ismert. A mondás szerint naponta egy alma az orvost távol tartja. Az őszi barack is kitűnő szeptemberi vitaminforrás. A benne rejlő A és C vitaminnak köszönhetően természetes antioxidáns, niacin, magnézium és cink tartalmánál fogva pedig hangulatjavító hatású. Arcpakoláshoz, arctisztításhoz is tökéletes gyümölcs. Tisztítja és rugalmasabbá teszi a bőrt. Készíthetünk őszi barack lekvárt. Hogy télen is élvezhessük a barack zamatos ízét, készítsünk lekvárt. Tetszés szerint mennyiségű őszi barackot tisztítsunk meg, magozzuk ki és aprítsunk fel. Egy nagyobb edényben tegyük a tűzhelyre, majd addig főzzük, amíg a leve egy része elfő. Ízlés kérdése, hogy mennyi levet hagyunk rajta, minél kevésbé leveses, annál sűrőbb lesz a lekvár. Adjunk hozzá ízlés szerinti mennyiségben nátszukrot, majd azzal is főzzük körülbelül 15 percet. A kész lekvár töltsük forrón üvegekbe, a lezárt üvegeket állítsuk pár percre a fejük tetejére, majd tegyük száraz dunzba. Jól hallották, nincs benne tartósítószer. Az őszi kincs a körte is. A nyár végétől érő, édes zamatos finomság, kitűnő őszi C-vitamin forrás egy felnőtt napi szükségletének kb. 20-25%-át biztosítja egy darab körte. Lugosító, vízhajtó és sóoldó hatásának köszönhetően ideális tisztítókúrákhoz, gyümölcs napokhoz, de természetes megoldást jelenthet vesekő, reuma és köszvény esetén is, tehát a körtéről beszélek. Magas rost tartalma serkenti a bélműködést, gyorsabban távoznak a rákkeltő anyagok, ezáltal fontos szerepe van a vastagbélrák megelőzésében. Készítsünk körtesajtot! Mint minden gyümölcs, a körte is nyersen a legegészségesebb, de a belőle készített sajt igazi kuriózum. Tetszőleges mennyiségű körtét tisztítsunk meg, daraboljunk fel, majd gőzben pároljuk puhára. A körtét ezután törjük át, adjunk hozzá a gyümölcsöz képest fele mennyiségű nátszukrot, ízesíthetjük kevés citromével, majd főzzük sűrűre. A tálkákba öntve hagyjuk kihűlni, majd megszáradni. És egy kis kozmetika. A nyárvégi gyümölcsös arcápolás. Az ősz közelettével érdemes bőrünket is felkészíteni a megváltozó időjárásra. Kreáljunk természetes arcradírt és pakolást illatos gyümölcsökből. Bőrfrissítő-feszesítő almapakolás. Reszelt almát keverjünk el egy kevés akácmézzel, kenjük az arcunkra és körülbelül 15 percig hagyjuk hatni. A fáradt bőr felfrissül, feszesebb lesz az almás kényeztetés után. Hidratáló, regeneráló bőrradír. Ez úgy kell készíteni, hogy egy érett őszi törjünk pépé, adjunk hozzá egy kanálnyi akácmézet és egy kevés náccukrot, majd jól keverjük össze. A masszával óvatosan dörzsöljük át arcbőrünket, majd alaposan mossuk le. Nem csak megtisztítja, de puhítja és hidratálja is bőrünket. Ennyi volt a természetes gyógymódok, zene ismét, egy nagyon szép dal következik, Gregor József énekel a saját lányával, Gregor Bernadettel, a címe Valaki. like a British Eve. And your old Elérkezett a kabaré ideje. Galla Miklós szilveszteri kabaréjából ismételek meg egy részletet. Jó szórakozást kívánok! Valójában tulajdonképpen nem itt kellene tartózkodnom, csak azért jöttem, mert szóltak, hogy önök itt lesznek. Igazából egy belvárosi étteremben kéne lennem megünneplendő a 15. házassági évfordulómat. Hát, az igaz, hogy nyolc ével elváltunk. De nem én voltam a hibás, száz százalékig ő tehet róla, mert akárhányszor elmentünk egy étterembe, mindig ugyanazt a szöveget ismételte, újra meg újra azt mondja, én is akarok enni! Én is éhes vagyok! Nem, nem, nem, nem, nem! Hát egyik ilyen alkalommal, amikor tengeri halat rendeltem magamnak, kihozták, megkóstoltam, és olyan fűszeresre sikeredett, úgy csípős volt az íze, úgyhogy szóltam a pincérnek, mondom, maraton! A válásom utáni első randevúm se sikerült valami fényesen. Igen, mert nem nyitottam ki a kocsi ajtót ő nagyságának, csak kiúztam a partra. A második feleségem és én teljesen egyetértünk abban, hoztunk egy közös döntés, nem volt semmi vita, hogy mi, nem szeretnénk gyerekeket, úgyhogy bárki elviheti mindkettőt. A nagyobbik azt más. Hülyéskedtem, vicc volt, hazugság volt. Természetesen a világ minden nem adnánk oda senkinek. Gyönyörű, 7 éves kislányunkat aranyszőke haja van. És anyósom tiszteletére, anyósom után neveztük el. Ezért úgy hívják, hogy Galla kiállhatatlan agresszív satrafa. Mikulás idején mondom neki satrafa. Sati, hiszel a, a póban? Mire a gyerek? Igen, de idén utoljára... Uma Thurman, amerikai filmcsillagnak először is az arc gyönyörű, továbbá az alakja fenomenális, és ezen kívül egy rendkívül kulturált, intelligens művész emberről van szó, tisztára, mintha az testvérem lenne. Nos, ő azt nyilatkozta, hogy amikor le akar fogyni, mesztelenül vacsorázik. Én ugyan nem értem, hogy mi lehet az összefüggés, de gondoltam, mit vesztetek kipróbálom. És bejött! Már az előétel, előtt kizavartak az étterem. Na szóval, a második születésnapomon igen, csak elszontjolottam, mert rádöbbentem, hogy mindössze egyetlen esztendő alatt megduplázódott az életkorom. kiszámítottam, hogy ha ez így megy tovább, akkor a nyolcadik szülinapomon már 128 éves lesz. Mi legyen a gyerek neve? Ha gondatlanok vagyunk, nem vigyázunk, könnyen előfordulhat, hogy nem születik gyerekünk. Viszont kellő körültekintéssel, óvatossággal megvalósulhat a vágyunk, hogy kisbabánk legyen. A terhesség idején a leendő szülők egyik fő problémája a címben feltett kérdés. Ne adjunk a gyereknek megszokott unalmas neveket. A legegyszerűbb, ha keresztnevet nevet adunk neki. Rábai kereszt. Ha ezzel esetleg netán nem vagyunk megelégedve, akkor kedvelt használati tárgyainkat, ételeinket, napszakjainkat, zenei műfajainkat, stb. részesítsük előnyben. Példatáramat fiktív, ám, de hihető családnevekkel láttam el a komplex hatás érdekében. Fiú nevek. Ács délután Baranyai satú, Bánkúti Csütörtök Endrődi December Kaposvári Sajnos Horvát Abba Kertész Vele Kovács Törülköző Sipos Vakolat Szalai Vonat Szántó Progresszív Rock és Takács bárcsak. Van még, van még. Leány neve Bognár nehogy. Budai kukorica. Fehér elvette. Forgács szertár. Nagy milyen. Szabó Hajcsa, Szűcs Hajó, tót Uzsonna, és Varga Fésű. Ne feledkezzünk meg a Bece se. Koroknai Bece, Szilágyi Bece. Az is jó ötlet. Ha a gyerek nevével a szómágiát gyakorolva, mint egy megjósoljuk annak jövőjét. Siker, vagyon, nyeremény, boldog, hajjaj, helyre tudjuk! Továbbá. Ez a helyre ciu -ciu -ciu. Az volt milyen jó, köszönöm szépen. Továbbá lánynevek esetében az. E Végződéssel, tetszés szerint kreálhatunk keresztneveket Nikolett Zsanett mintájára. Betone, paplane, szeretet. Figyelem, figyelem! Semmiképp se alkalmazzuk a következőket. PVC borítású, 2 mm átmérőjű, kék, Sárga, fémhuzal, drót, árnyékolt kábel, ezek ugyanis vezeték nevek. Kedves gyerekek, most pedig a gyereksorok következik. Kezdjük e jó kis szilvás gombóccal! Hát, Az ember, mint a Föld olyan. S is nem van. Szilvás gomboc! A oh, oh, oh, oh. felszín édes, ó! Oh. Rajta arany színi morszá! Szilvás gomboc! ちょ<音楽> Zoltán, hova futsz, te kicsi ősz? Hova futszta te kicsi ősz? Oda, ahol várnak. Ahol sárga fa levél, búcsú tinta nyárnak. És az hol van, merre van? Hát ez éppen arra, ahol most lép rá az ősz az első avalra. S ha odajérsz, ott maradsz, őszi őzikének? leszálltás a fűnek, színfűnek De hogy leszek, szaladok onnan is, tovább is? Várj rám a január, vár a február is. Várém rám száz téli táj, Hóba bújt vidékek, Egy nap hegyre szaladok, másnap nap érek, Futok-futok, hóvirágnő lábam nyomában, Fehér szirmú csillagok bámulnak utána. De csak tovább szaladok, Amíg majd az ágak, Az ágkon a rügyek, Jó napot kívánnak. Szép jó napot őz, Jó korjattér elre. Épp most lépett a tavasz, Az első füvekre. Akárhova futok én, Ha ősz be hatélbe, Akkor is csak a tavasz, csak a nyár elébe. Hét a büttje Katicának, így türelmes, ide szállhat. Ujjad hegyén megpihelhet, Szárnyad Ferenc, Zengő, ABC. Aranyalma ághegyen, Bari bég a jepen, Círmos cica egerész, Csengős csikó heverész, Dongó darás döngicsél, Esik eső, fúja szél, Füsti fecske ficsereg, Gerle galam kesereg, Gyom között gyors gyík szalad, Harmatos hajnal hasad. Itt van már az ivatar, Jó az anya, jót akar, Kivirít a kikelet, Leveles lesz a liget, lyukas fazék fekete, Mese-mese meskete, Nádata a szél legyezi, Nyúl a fülét hegyezi, Orgonafám méhike, Összerezzen őzike, Patakparton parton pipitér, róka szava kicsit ér, Suhog a sok sasmadár, Szilva fára szarkaszál, Tücsök tarlón hegedül, Tyúk az árkon átrepül, Uccu csíp meg, hó-ha-hó, hó! Ürgét fogott a sajó, Bértse vígyok délelőtt, zörgetik a vasfedőt, zsindejezik a tetőt. hívjatok papot, lenyeltem három megymagot. magot. az orvos nyomban itt nem támad, megkapom a lármást gyomorlázat. Hozzon magával főző kanalat, pasírozót hőmérőt, meg savakat. Jaj, nekem hívjatok papot! Lenyeltem három megy magot, A májam annyira elzsibbat már is Nem dobog, s ez már az utolsó fázis Vérem csak úgy ömlik a szememből Ujjaim kihullottak a kezemből Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja ja ja ja ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Jaj, nekem hívjatok papot Lenyeltem három megymagat Képzeljétek, mi történt velem egész éjjel csukva volt a szemem, úgy aludtam. Képzeljétek, mi történt nálunk, kiürült a leveses tálunk ebéd kötben. Képzeljétek, micsoda szerencse! Légy repült tegnap a kezemre! Jó, rapögölj! Képzeljétek, milyen erős vagyok! Betörtem egy hatalmas ablakot! Képzeljétek tavaly, mit csináltam Sötét este, megmostam a lábam Szappannal a szemetes kosár, híd alatt heve a vinklosár. éve hóba átlötjen a gáton, kódorog a pincékben utcákon, vagy hullámzik, mint szélben a haj, úszkál benne sok gumicizma hal. se ló Szutykos a dunalám he, he he Olajos, sáros a feneke Hiába minden Eső, nap, ó. Nincs benne már csík, se Haldal. Egy pontyporoncs, egy kis csuka kiúszottan áthoz. Hátha egy kis kaland finom vacsorád hoz. Meg is láttak ott egy ingerlő csalétket, mely a parton ülő horgázban ért véget. Bekapom, ez finom falat, mondta volna a víz alatt a ponty, hogyha a pontyol a természet, nem teszi némává a halat csak volna menten a közismerten rossz májú csuka. Csak a végén meg ne bánd, mert a horgász vele ránt. És ha kiránt? Kis haliránt, irgalmas a rendes és még nem vagyok negyvendekás. Sületlenség szóltam márna. Ki lenyelné, pórul járna, mert aki bekapja az ellenség horgát, annak bizony elvágják a torkát. Ugyan, menj a víz alá, förmet rá a ponty. Ilyen olcsó közhelyeket nekem ne is mondj be is kapta a csalétket septiben, aztán kisült az igazság. Tepsiben. Kanszonett Ó, mint imádlak bájpofájus üldő, te konda dísze, sertés olcsodája, hogy vonze gonddal mocskolt szép tokácska se sárfüggőkkel ékesített fültő. Még vájút álmodsz, Henteregve közben nem sejtett án, Hisz kis disznó vagy most még, Hogy más is van-e földön, mint a moslék, Hogy súghatsz, búghatsz Nászkanoddal hosszan. Hússzék még Nem szólít a böllér, Míg vég röföm az égre fel nem hangzik, Egy hízladáért el nem válnék tőled, De jaj, Te engem százszor is megölnél, Ha ülnél, orvul Mesterséges lagzit, Igent rebegve, Álnok fecskendőnek. Egy szú végrendelete. Egy szú beszorult a hokedli lapjába. Ráült a szakácsnő százszor is napjába. És jött a baj csőstül. Még a tetejébe az asztalos szöget ütött a fejébe. Néha percekig már percegni sem tudott. Végül hát megírta e testamentumot. A nagy hármas szekrényt, mely korom szín, ében, özvegyemre hagyom, járjon feketében. Hagyás hét letelt, s férhez megy ismét, nem maradjon juss tőlem, csak a kis szék. Fiam ki kalandos, regényes, mint atya. A nagy mahagóni könyvszekrényt bújhatja. Kerülje a drámát, bölcseleti művet, mert a nehéz könyvek szétnyűvik a nyűvet. Lányom, aki szégyen szégyennel tetézett, s le zabi petézett, kintéljen eztán a szevét ládában. Kejelem deszkán. Végül az anyósom, Megérdemli, nagyon. Rá, a vadon a túl. Szép csőbútort hagyom. Van egy barátom. A Barta győző. Senki nem tud úgy lopni, mint ő. Egyszerűen adottsága van hozzá a gyereknek. Sokra viszi még, ahogy az apja mondja. Sokra viszi még ebben a büdös életben, hanem akkor még mindig lehet belőle opera a hisz állandóan pincéből szól, akár egy baszpuffól. Viszi még, ahogy az apja mondja, sokra viszi még ebben a büdös életben. Hogy mi mindent hallottunk így szép sorban, hallgattuk Presser Gábor Pradlás című a Szévás Gombolcot, majd Hova futsz te kicsi ősz, Zelg Zoltán versét elmondta Jancsó Virág, Nagy Bandó András Bogárdi, Aliz Pöttyös, katica pogárja következett majd Móra Ferenc Zengő ABC-je, Vágósoma előadásában, majd házasodik a Tücsök, és majd a zenét és romhányi verseket hallottunk. A vége felé tartunk adásunknak, nem marad más hátra, mint hogy elbúcsúzzam. A következő héten Harkó Gyöngyvér és Sohár István várja önöket, remélem kellemesen töltötték idejüket a Magyar Rádió élő adását hallgatva, amit New Brunswickból, a Radgers Egyetem stúdiójából közvetítettünk a WRSU WRSU FM-en. Búcsúzik önöktől a mai óra szerkesztő műsorvezetője, Rózs Ildikó. Utolsó számunk Presser Gábor, ugye ott leszel. További kellemes nyarat kívánok, a zene után a adás következik, viszont hallásra. Ugye adsz majd mikor kérni kell Ugye kérsz majd, mikor neked kell? Ugye vár ha varázsolni kell, aztán elhúzol majd macskaléptel kell. Ugye adsz majd, mikor inni kell? Ugye fogsz majd, mikor esni kell. Ugye írsz majd nekem szép kicsi verseket, mint arról szól, hogy milyen jó nekem. S ugye eljössz, mikor vágyom rá. Nem lesz rajtad, csak a nagykövet. Aztán álom, hogy a szerelmed illatát, hogy a láncázó ma újra vagyom rád. Én is majd nézlek, ahogy már lévőd. Aztán mégis újra összegyűlsz. Úgy-e szép lesz a vele, hogy egy frekventált a paladón. lesz, ahogy kikertem. Ugyan megérted És ha elvennék A maradék jó kedvem Majd elmond, És visszalopod nekem majd Mikor elmegyek pedig látod, hogy csak viccelek. Úgy a rám hajolsz, ha még kell, és elszágultunk száz Új!